Тим часом екзамен наближався. Страху страху, Боже, твоя воля. Не один останню копійку потратив на свічки та молився по цілих ночах, щоб Бог поміг щасливо. Солдати, мабуть, смотру так не бояться, як тут екзамену. І Антосьо щиро молився. Перед самим екзаменом і не снідав. Та на він один, а рідко хто снідає, йдучи на екзамен, бо аж мов би це у звичай ввійшло.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 Мася зареготалась, Орися тільки губи закусювала. Текля теж осміхувалась, бо вже й вона виросла за той час. А Антосю виняв хустину з кишені, як онуча, і став обтирати лице перед дзеркалом. «Ух, – каже, – як я зашмалілся, а пилі сколька!» «Як на свинячим стегні», – озвалася Мася. «Ну да, тоїсть, як у тебя на шеї ти хотіла сказати», – озвався Антосю.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 Бо ти свиня, просто свинья, іще й буре парила, вот тобі, їй богу, навчився, каже текля, і ти поросьонок смієш, так і дам, і замахнувся кулаком. А зась, не знаєш, озвалася Орися, ще не ти тут старший. Чиво ти, чіво ти я і тібе, памакаєдах, гукнув Антосю. Так і бить повинно, защебетала Мася. Ладє, ото ладніє.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 Тихий, смирний, що куди. Так і до крутих поїхав, що наче другий розум вступив йому в голову. Ще серпень був як Антосьо забах. їхати та їхати до крутих. Опріч упражненій, там завдають на неділішній день писати окупації, що, небудь, з книжки на одну неділю по грецьки чи по-латинськи, а в другу теж саме по московськи пишеться.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 Чиє упражнєнє погане, то стоїть з самого верху. Там все лучші та й лучші. Учитель перебираті упражнєнє і віддає поряду. Та як віддає? Кого бити, то упражнєнє летить під поріг, а за ним де і той, чи чиє воно. А там відомо що – розтягнуть неборака. От биють та й биють, рідко кому впалю з десяток. А от і до Антося дійшло. «Люборацький!» – гукнув вчитель. Антосіо піднявся на ноги і стоїть ні живий, ні мертвий. Цензор вже поморгує, а учитель мовчки переглянув і кинув в очі. Лучче, старайся», – каже, – а сам гукнув на другого і обернувшись очима в другу сторону. Антосіо схопив тетрадь на льоту, поклонився вчителюві і, як цей обернувся, дав дулю цензору. "Господин учитель!» – заговорив цензор. «Люборацький дулі дасть!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 а учитель там собі за вікном. Як же другі читають, то нічого, а Антосіо хоч і без книжки говорить. Та цензор Гука, Люборацький, чого ти читаєш? То учитель почує і собі озветься. Ти зачем читаєш? Нєт, господин учитель, то он врьод. От вислушайте мене. Учитель вислуха і нічого. Ця гонитва багато помогла Антосіо